Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Wahabu Naa Taala di Kitabuh Al-Karim, Ya Aihal Ladin Amalut Taqulillah Huktu Qatih, Walla Tamutinna Inna wa Andu Muslimun, Ya Aihal Nasut Taqul Rabbakumul Ladin Kholakum Min Nafsi Wa Hida, Wa Kholak Minha Zawajha, Wabta Minhumaa Rijalam Kithirah Walisa, Wataqulillahul Ladin Tsaalun Bihi Waruham, Inna Allah Kana Ulaykum Raqiba, Ya Aihal Ladin Amalut Taqulillah, Waqulun Qaulan Sadiqa Yuslih Lakum Amalakum, Oya Mifla ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah kembali pertemuan kita di majelis ilmu mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul al karya Asyik al Muhammad bin Salih Al-Utaymin rahimahullah ta'ala masih dalam bab al-nasakh, penghapusan hukum ya. kata beliau Aksa mun, uh, ak, akusamun naskhi jenis-jenis nasakh, ini yani jenis-jenis penghapusan hukum, ya. kata beliau yang qasimun naskhu bi'atibarin nasshi bi'itibari nassil mansuhi ila thalasa aqsamin nasah penghapusan hukum itu terbagi ya, menjadi tiga bagian atau tiga jenis jika ditinjau dari sisi an-nasul an-nasul mansuh an mansu nasi yang dimansuh ya ini kemarin kita sudah jelaskan ya, kalau ada nasikh yang penghapus pasti ada apa? mansuh Mansuk ini yang dihapus. Nah, kalau ditingjat dari sisi yang dihapus, ya, atau hukum yang dihapus, itu terbagi menjadi tiga jenis. Terbagi menjadi tiga jenis. Ya. Al awalu yang pertama kata beliau, manusi khawmuhu, wabakiy alfuzhu. Nah, waha dzhu al kathiru fil Qur'an. Yang pertama kata beliau jenis yang pertama, sesuatu yang di hapus hukumnya dan tetap lafadnya yakni hukumnya terhapus tapi lafadnya masih ada ya. dan ini banyak dalam Al-Quran kata beliau misaluhu, contohnya kata beliau Nah ayat al-musabirati atau al-musabarati nah. ayat al-musabarati ayat tentang al-musabarah ya, ayat dua ayat kesabaran. Ini ayat ya, dalam surah Al-Anfal ayat 65 dan 66. Kemarin sudah kita sering ulangi, -ulangi ayat ini. Nah, Allah berfirman Wa huma Ta'ala dua ayat tentang al-musabarah, tentang kesabaran, yaitu dua ayat dalam surah Al-Anfal ayat 65 dan 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman dua ayat itu adalah kata beliau iyakum minkum isruna sabiruna yang libu mi'atain dan seterusnya nah, kalau ada 20 orang yang sabar di antara kalian maka dia akan mengalahkan 200 orang yang kafir yang yang melawan atau yang memusuhi Islam nah ha ini nusikhah hukmuhu biqoulihi ta'ala Al'ana khaffafa Allah 'ankum wa alima anna fikum du'fa fa in yakum minkum mi'atu shabiratin yaghlibu mi'atayni wa ayyakum minkum alfu yaghlibu alfaini bi nah. Surah Al-Anfal ayat 65 itu diha dihapus hukumnya dengan firman Allah ayat yang ke-66. Allah berfirman sekarang Allah ringankan atas kalian dan Allah telah mengetahui bahwasannya ada kelemahan pada kalian. Kalau ada seratus orang yang sabar di antara kalian, maka Dia akan mengalahkan dua ratus orang kafir. Wa iyya kumingkum al Kalau di antara kalian ada seribu orang, iaitu yani seribu orang yang bersabar, ya glibum maka Dia akan mengalahkan dua ribu orang. Ya bi idnillah. dengan izin Allah. Ya. Wallahu maasawbirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Perhatikan ikhwani wa akhwati fil rahiman yang dirahimukumullah. Surah Al-Anfal ayat 65 ya, itu disebutkan kalau ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 orang, 1 banding 20. Ya. Masyaallah ta'ala. Nah, ini tentunya sesuatu yang sangat apa namanya berat bagi kaum muslimin. Ya, 20 orang lawan 200. Ya. 20 orang lawan 200. Ya. Kemudian diringankan Allah Subhanahu wa taala hapus hukumnya, tapi tetap masih terbaca lafadznya, masih ada dalam Al-Qur'an. Ya. Menjadi satu banding 2. Ya, tadi satu banding 10, sekarang satu banding satu banding 2. Nah. Kalau ada 100 orang yang sabar, maka dia bisa mengalahkan 200 orang yang yang sabar. Nah. Masyaallah. Tuh ini contohnya. Kata beliau Wahikmat naskh hukum tanpa alazi, baku thawab tilawati, dan tazkir al-ummah di wahikmat naskh. Dan hikmah penghapusan hukum tanpa dihapus lafadznya adalah baku thawab tilawah. Ya, pahala membacanya itu tetap ada, tetap ya, dan tidak hilang. Ya, kalau kita baca ayatnya tetap mendapatkan pahala. Nah itu di antara hikmahnya supaya kita membacanya dan kita mendapatkan pahala dan juga tadzkirul ummati bihikmatin nasakh dan mengingatkan umat tentang hikmah annasakh hikmah penghapusan hukum nah jadi kalau kita baca ayat tadi surah al-anfal ayat 65 ayyakum minkum 20 naso 20 sabiruna yaqlibu mi'atain dan seterusnya maka kita akan ingat ya hikmah dibalik uh, penghapusan ayat tersebut ya Allah Subhanahu wa taala ringankan, Allah mudahkan untuk kaum muslimin. Yang tadinya mereka harus melawan eh, 20 orang melawan 200 orang, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ringankan menjadi ya 1 banding 2, yaitu kalau ada 100 orang itu bisa melawan 200 orang. Nah. Masyaallah taala. Itu di antara hikmahnya. Baik, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua Kata beliau rahimahullah ta'ala Ke Yang kedua adalah sesuatu yang dihaf, di, dihapus lafadnya Dan hukumnya tetap masih ada Perhatikan ya. Ini lawan jenis yang pertama Jenis yang pertama tadi Lafadnya ada Tapi hukumnya dihapus Kalau ini Lafadnya enggak ada tapi hukumnya masih ada ya. tidak terhapus seperti apa seperti ayat uh, ke seperti ayat tentang rajam ya faqad thabata fis sahihayni min harith ibnu abbasin radhiyallahu anhuma anna umara anna umara bin al-khathtabi radhiyallahu anhu qala kana fi ma anzalallahu ayatal rajmi faqara'naha wa'aqi'naha wa Wa rajamna ba'dahu. Fa'akhshya in ta'la bin nasih. in ta'la Zaman nasih. Zamanun. Ayyakula qailun. Wallahi ma najidu rajma. Ma najidu rajma. Ma najidu rajma fi kitabillahi. Fayagdillu bitarki faridotan. Atau bitarki faridotin. Anzalahallahu. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana minar rijali wan nisa wa qamatil bayyinatu aw kana al hablu aw aw al iqraf nعم masyaallah ta'ala baik kata beliau rahimahullah taala jenis yang kedua adalah sesuatu yang dihapus lafadznya dan Hukumnya tetap masih ada Seperti ayat tentang Rajam ya. Kata beliau Valid dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Dari hadis ibnu Abbas Radallahu Anhumah Bahawasanya Umar Ibn Khattab Radallahu Anhu Itu Pernah berkata <coughs> Waktu itu beliau Naik ke atas mimbar Beliau berkhutbah ya. Kemudian beliau terang-terangan Menampakkan dan menyampaikan Apa yang beliau ingin sampaikan Ya Karena firman Allah, karena firman Allah ayat terrajam. Al Di antara yang pernah Allah turunkan adalah ayat tentang rajam. Jadi sebelumnya uh, Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampaikan kepada para sahabatnya atau teman-temannya waktu itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, maknanya adalah hikmatirohunnya takalum. Siapa yang punya hikmatiroh, uh, ya, dia punya apa namanya, uh, masukan. Ya, dia mau sampaikan e, kritik atau e, masukan, silakan dia berbicara. Tapi waktu itu para sahabat tidak, tidak ada yang berbicara, semua diam. Yang dia menunjukkan mereka sepakat, ya, kerana e, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radiallahu anhu itu adalah kebenaran. Nah, dan diamnya sahabat ini dianggap ijma oleh para ulama. Ini yani ijma di antara mereka yang disebut dengan istilah ijma suku. Nah atau sukut sukutnya mereka dianya mereka dianggap sebagai sebagai ijma'. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala radhiyallahu di antara dahulu di antara apa yang telah Allah turunkan adalah ayat tentang rajam. Kami membacanya dan kami mem, kami memahaminya dan kami menghafalnya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam kami pun merajam juga setelah beliau. Ya. Perhatikan. Dan aku khawatir kata Umar Ibnu al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Jika waktu Sudah berlalu panjang Melewati manusia Yang Saya khawatir Nanti Ketika waktu berlalu Ya Akan ada orang-orang Yang berkata Wallahi mana najidil rajma Fi kitabillah Demi Allah Kami tidak mendapatkan Hukum rajam Dalam kitab Allah Nah Ini yang dikhawatirkan Oleh Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Nah Kalau dia sudah seperti itu Fayadillu Ya Anzala, anzal anzala Allah. sehingga dia menjadi sesat, ya, kerana meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan, yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah meninggalkan kewajiban, yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنَّ الرَّجَمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌ kerana hukum rajam dalam kitab Allah, dalam Al-Quran itu adalah hak, ya, adalah hak kebenaran, ya, atas orang-orang yang berzinah, ya, itu kalau iza ahsana minar rijali wan kalau dia sudah menikah dari kalangan laki-laki maupun maupun perempuan. Jadi apa namanya? Ilahnya itu adalah ihsan. Nah, ats-tsuyuba orang yang sudah pernah menikah. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Khudzu anni, khudzu anni, ambil lah hukum ini dariku," kata beliau. "Ambil hukum ini dariku." "Wa ja'alallahu lahum nasabila." Allah Subhanahu telah memberikan jalan keluar bagi mereka. Al-bikru bil-bikri Atin biatin wa tarjibun amin. Al-bikr, bikr itu uh, yang belum menikah. Ya. Orang yang belum menikah sesama mereka, ya, kalau dia berzina maka dicambuk 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Nah, mustaibu nah, bi sayibi jildu biatin wa rajam. Sedangkan yang sudah menikah kalau dia berzina maka dia dicambuk 100 kali dan dirajam, dirajam sampai mati. Nah, ini Umpamanya ada orang yang sudah menikah Setelah itu dia Cerai sama istrinya umpamanya Atau dia tinggalkan, dia talak istrinya umpamanya Setelah itu dia berzina umpamanya Dengan wanita lain Apakah dia harus dirajam? Ya, dia harus dirajam ya, Walaupun dia sudah tidak menikah lagi Jadi yang dilihat itu Karena dia pernah menikah Itu Nah, Bukan dilihat dari sisi Apakah pernikahannya masih berlanjut atau tidak Ya dengan bahasa yang lebih simpel, ya, janda atau duda yang menika, uh, janda atau duda kalau dia berzina maka dia di, dirajam. Kenapa? Dia dianggap sebagai orang yang muhsan, orang yang sudah pernah menikah. Nah, beda kalau dia bukan bukan uh, beda kalau dia bukan bukan uh, janda alias dia perawan atau bujangan. Kalau dia berzina maka hukumnya apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Nah itu kalau waqamatil bajinatu dan telah tegak hudjah atasnya, ya, dia sudah muhsan dan telah tegak hudjahnya, awak dal hablu atau awak dal hablu awilatirofu atau disebabkan karena hamilan ya, si wanita hamil atau karena alatirof pengakuan baik laki-laki maupun perempuan kerana laki-laki tidak -laki mungkin hamil perempuan atau laki-laki kalau dia mengakui Ya, dia akui, kemudian dia menyerahkan diri ke mahkamah syariah kepada penguasa kaum muslimin, dan dia mengakui perbuatan zinanya dan terbukti atau dia dengar, dengan pengakuannya tersebut maka dia harus di, dirajam dirajam sampai mati, kalau dia apa? kalau dia muhsan. nah Masya Allah Ta'ala ini kisah tentang uh, apa namanya uh, rajam ini, uh, masyhur di kalangan para ulama dan disebutkan dalam hadis Sahih dari Bukhari dan Muslim nah jadi memang dahulu ada ya, ayat dalam Al-Quran tentang rajam hukum rajam. Nah, kalau ada yang tanya loh mana Ustaz ko nggak ada? Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 30 Al-Quran itu dari al-fatihah sampai surah an-nas nggak ada tu ya, tentang hukum rajam. Jawabannya apa? Jawabannya karena lafadznya sudah diapa? Sudah dihapus. Lafadznya sudah dihapus, tapi hukumnya masih masih tetap ada. Apa dalilnya? Tadi hadis wahydi ya. wujud. Aimam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah. Wa hikmatu lafzi duna hukmi ikhtiyar al-umati amali bima la yajidu la yajiduna fil-Qur'ani wa tahqiqu bima anzala Allah Ta'ala ala aksihali Yahudil ladina hawalu katmana sirri rajani kit-Taurati fit-Taurati. Nah. Kata beliau, hikmah di hikmah penghapusan lafad bukan hukum, Yani, lafaznya dihapus tapi hukumnya masih ada. Contohnya tadi. Contohnya tadi. Nah, hikmahnya apa? Untuk menguji umat ini, ya, dalam mengamalkan sesuatu yang mereka tidak dapatkan lafaznya dalam Al-Qur'an. Jadi kaum muslimin itu diuji, ya. Dalam Al-Qur'an enggak ada lafaznya, tapi hukumnya tetap berlaku. Itu ujian. Siapa yang siapa yang lulus ujian tersebut berarti apa? Berarti dia telah ya. Merealisasikan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya boleh sebutkan setelahnya Dan ini bentuk merealisasikan keimanan mereka Terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Jadi apa yang Allah turunkan ya, Itu tertera dalam Al-Quran Dan ada juga sesuatu yang Allah turunkan Tidak tertera dalam Al-Quran Lafad yang tidak ada Tapi hukumnya masih apa? Masih ada ya, Lafad yang dahulu ada ya, Tapi telah dihapus Nah lafaz jadi hapus tapi hukumnya tetap tetap berlaku. Nah, inilah e, hikmahnya. Jadi dalam rangka ujian ya untuk umat ini sekaligus e, perrealisasian keimanan mereka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mereka. Nah, al-aksi halil yahud ini berbeda dengan kondisi orang orang Yahudi yang mereka berusaha untuk menutup nas rajam. Ya, lafaz tentang hukum rajam dalam kitab Taurat. Jadi ada hukum rajam dalam Taurat, tapi mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan. <coughs> nah. Masyaallah taala. Ya. Yeah. Masyaallah taala. Jadi dahulu itu, eh, ada orang-orang Yahudi, mereka ini eh, ya biasa, selalu eh, memanipulasi fakta atau data. Nah, orang-orang Yahudi ini licik. Ya. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat saja, urusan eh, kitab suci mereka saja berani mereka rubah yuharifu lan kalimatuhi mereka itu merubah-rubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari dari tempatnya. Nah, Masya Allah taala. Jadi dalam dalam Taurat itu ada nas ya keterangan tentang hukum rajam. Ya. Keterangan tentang hukum rajam. Ya. Ada nas tentang hukum rajam, ya, maka ada lafadnya, ada hukumnya. Bersamaan dengan itu, mereka selalu menutup-nutupi hal tersebut. Ya. Maka ketika banyak kasus perzinahan di kalangan Ashraf Bani Israel, Ashraf itu orang-orang mulianya, petinggi-petingginya, bos-bosnya, orang-orang berduitnya, atau orang-orang yang yang yang punya, punya pangkat dan jabatan di sisi mereka. Ya. Mereka mengatakan Kaifa Najarul Ashraf. Bagaimana mungkin kita merajam orang-orang yang mulia ini, orang-orang yang banyak duit, orang-orang yang berpangkat, ya. Kalau oh, mungkin bahasa kita sekarang pejabatnya lah. Pejabat-pejabat mereka tu banyak, sudah, sudah, apa, uh, suka berzina, ya. Kata mereka, bagaimana kita mau mau hukumi mereka? Mereka ini pejabat, mereka ini uh, apa namanya orang-orang mulia, orang-orang yang punya pangkat, punya jabatan. Hadalah, mungkin kata mereka ini, enggak mungkin. Nah. Masyaallah taala. Nah kemudian ya untuk mengantisipasi itu ya maka mereka cari jalan baru, cari jalan baru. Ya yusawwadu wajfuzzani wazzania. Jadi kalau kalau yang berzina itu ashraf orang-orang mulia, para petinggi, ya orang-orang yang punya kedudukan, pangkat dan jabatan, ya kalau dia ketahuan berzina dan terbukti berzina, maka cukup dihitamkan saja, dicoreng-coreng saja mukanya pakai arang, ya, selesai baik laki-laki maupun perempuan. Nah. Setelah itu apa? Wayur kabali ala himari ahadi himah. Nah. Wajuhu ila wajhil himar. Kemudian mereka kedua pelaku zina tersebut dinaikkan di atas keledai, ya. Wasani wajhu ila durril himar. Jadi eh, dihitamkan wajahnya laki-laki ya, dan perempuan laki-laki dan perempuan dihitamkan wajahnya maka kedua-duanya tadi pasangan zina tadi ya, di di dinaikkan di atas keledai ya, yang satu menghadap ke depan yang satu menghadap ke belakang ya. kemudian yutofu bihima fisuq kemudian dibawa diarak ya dibawa muter-muter di sekitar pasar wa yuqalu hadani kemudian dikatakan, dikatakan nah ini mereka berdua ini pezina berzina nah. Masha Allah Taala. Fa yadtu fabihi min suq wa raja'na ila al-bayt. wa muzilun muzilun lis-sawad. Thumma ada ala halihima. Tamashya tamashaya ala hadha himar thumma ada. Wa qasala ma asabahuma min as-sawadi wa antah al-amr. Ini cukup begitu. Kalau ada Ashrafnya Berzina, maka dihitamkan di, di wajahnya, ya, pakai arang begitu, ya, setelah itu dinaikkan di atas himar, yang satu menghadap ke depan, yang satu menghadap ke belakang. Dibawa tawaf keliling-keliling pasar, setelah itu dikatakan ini pezina, mereka berdua ini berzina. Nah, setelah itu selesai, mereka pulang ke rumahnya masing-masing, mandi, hilang, hilangkan semua bekas-bekas, eh, apa namanya, sesuatu yang dipakai untuk menghitamkan wajah mereka tadi, yang berbersih, ya, Himarnya juga, keladanya juga dibersihkan dari noda-noda hitam tadi. Setelah itu selesai. Setelah itu kalau mereka berzina, begitu lagi, diulang lagi terus seperti itu. Jadi enggak ada, enggak ada kapoknya. Ya, coba lihat jamaah yang semoga drahmatil Allah Subhanahu Wataala. Walakin maladali kakanofi kilakin minhata. Tapi bersamaan dengan itu mereka merasa bahagut merasa tidak tidak tidak tentram dengan hal yang seperti ini. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang hijrah ke Madinah wa waqa'a zinah baina rajulin minhum wa muratu wa wa wa, wa mur'atin qalu idhhabu ila hadha ar-rajul la'allakum fi syar'ihi haddan tudar rajab jadi orang-orang Yahudi itu waktu itu dengan kondisi yang seperti ini sudah marak perzinahan dan segala macamnya masih tetap seperti itu mereka tidak merasakan ketenteraman ya mereka tidak merasakan ketenangan Maka ketika Nabi SAW datang ke Madinah ya, Ketika Nabi SAW datang ke Madinah Maka mereka mengatakan Coba kalian datang ke laki-laki ini Kerana mereka mendengarkan Dia adalah seorang Nabi ya, Mudah-mudahan kalian mendapatkan Hukum hak dari dia ya. Coba kalian datang ke sana Jadi kalau ada yang berzina Coba datang Tanyakan ke laki-laki tersebut ini Nabi Muhammad SAW nah, Siapa tahu kalian mendapatkan Dalam syariatnya ada satu hukum Ya, tapi bukan rajam. Ya. <coughs> jadi di, di, di Taurat itu sudah ada hukum rajam sebenarnya, tapi mereka sembunyikan. Nah, ketika ketika Nabi saw hijrah, jadi mereka datang kepada Nabi, mereka mereka berharap apa supaya mudah-mudahan ada syariat lain, ya, tapi bukan rajam bagi orang yang berzina. Nah, ternyata dalam Islam pun sama sebenarnya, ya, perhatikan. Yatbiyouna ar arrukhos, la tak ada Yunan. Jadi mereka ini hanya mencari-cari Keringanan saja, bukan bukan kerana mengamalkan agama. Ya, jadi mereka datang kepada Nabi, ya bertikan perbedaan antara sahabat Nabi dan dan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi datang bertanya itu cari cari cari cari keringanan. Kalau orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi S.A.W dan datang bertanya kepada Nabi S.A.W itu dalam rangka tadai Yunan kerana mereka ingin mengamalkan agama Allah Subhanahu, Subhanahu Wataala. Karena orang Yahudi, ya untuk apa mereka tanya kepada Nabi? Karena mereka tidak beriman kepada Nabi. Mereka hanya cari-cari keringanan saja. Sedangkan hukum-hukum rajam bagi pelaku zina itu sudah ada dalam Taurat, begitu. Nah, jadi mereka tu bukan-bukan dalam rangka mengamalkan agama, bukan dalam rangka untuk mengamalkan agama Allah, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan dalam rangka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya dalam rangka uh, mencari-cari rukhsah saja, mencari-cari keringanan. Nah, maka datanglah mereka kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW menghukumi hukum dengan hukum yang sama dalam Taurat. Nah, maka mereka pun datang dengan membawa apa? Kitab Taurat. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dalam Taurat kata mereka. Jadi dia dia dia letakkan tangannya di Taurat supaya nggak kelihatan. Ya, tapi mereka lupa. Ya, di dalam Uh, barisan kaum Muslimin ada nama Abdullah bin Salam, Ab, Abdullah bin bin Salam atau bin, bin Salam. Abdullah ini, Rasulullah Shallallahu itu itu mantan pendeta Yahudi. Nah, mantan pendeta Yahudi atau pernah pernah pernah dahulu diagama mereka masuk Islam. Ya, masyallah taala, masyallah taala. Maka ketika dia letakkan tangannya, kata Abdullah bin Salam. Sallam beliau mengatakan coba angkat tanganmu diangkat tangannya begitu diangkat tangannya ah, kelihatanlah ayat tentang hukum rajam tersebut ternyata hukum rajam itu ada juga dalam kitab taurat tapi orang-orang Yahudi suka ya, menyembunyikan fakta ya, memutarbalikkan fakta atau menyembunyikan kebenaran nah, jadi kalau ada orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran ah, itu mirip dengan sifatnya orang-orang Yahudi ya mirip dengan sifat orang, orang Yahudi. Dia tahu itu benar tapi dia dia sembunyikan, dia tidak mau tampakkan. Nah, entah karena dunia, entah urusan perut atau yang semisalnya dengannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah. Itu yang kedua. Jenis yang kedua. Jadi, ada penghapusan hukum lafaznya dihapus tapi hukumnya eh, eh lafadnya masih ada tapi hukumnya dihapus atau yang kedua, lafaznya dihapus tapi hukumnya masih masih ada. As-salitsu, yang ketiga dari jenis ini manusya hukmuhu walafdhuhu yaitu sesuatu yang telah dihapus hukum dan lafaznya hukum dan lafaznya dihapus contohnya apa karena naskhi nah karena naskhi asyru radhaati as-sabiqi fi hadis Aisyah radhiyallahu anha seperti contohnya seperti penghapusan 10 kali susuan yang telah berlalu dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Nah, ini sudah kita bahas di Pertemuan yang telah berlalu Ya, Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata Kana fima unzila minal Qur'ani Ashru radu'atin Dahulu, diantara Hukum yang diturunkan dalam Al-Quran Itu adalah 10 kali susuan Ma'lumatin yang telah diketahui Yuharrimna, yang itu bisa menjadi Menjadikan seorang bayi <coughs> Mahram Mahram itu eh, antara bayi tersebut dengan perempuan eh, tadi menjadi eh, mahram tidak boleh menikah. Nah disebabkan karena eh, si wanita tersebut telah menjadi ibu sepersusuannya, nah, ibu susunya, ibu susuan. Nah kemudian kita beliau ada Allah Taala anhak thummanusikhna bihamsi bihamsin ma'alumatin. Kemudian Ya, ayat itu dihapus dengan dengan lima kali susuan yang diketahui. Nah, yang sudah ma'ruf. Baik. Ini lafadznya dihapus, hukumnya pun dihapus. Sepuluh kali susuan. Jadi, tidak ada ayat dalam Al-Quran tentang sepuluh kali susuan. Tidak ada. Dan hukumnya pun telah dihapus. Dihapus menjadi berapa? Dihapus menjadi lima kali susuan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi, Eh uh, ikhwan dan akhwatifil rahimani wa rahimakumullah. Ya. kesimpulannya dalam pembahasan tentang penghapusan hukum ini, ya, kalau ditinjau dari sisi al mansukh, al mansukh itu yakni yang dihapus. Kalau annasikh yang menghapus. Kalau al mansukh yang dihapus. Nah, kalau ditinjau dari sisi yang dihapus terbagi menjadi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama, lafadznya dihapus Avon, hukumnya dihapus tapi lafadznya masih ada. Nah, hukumnya dihapus tapi lafadznya masih ada. Jenis yang kedua, hukumnya masih ada tapi lafadznya yang dihapus. Nah, atau yang ketiga, jenis yang ketiga, lafadz hukum dan lafadznya dua-duanya telah di, dihapus. Nah, ini kesimpulannya. Nah, akhir dari pembahasan kita malam ini. Berikutnya, Insya Allah kita akan masuk tentang uh, jenis-jenis anasah. Nah, jenis-jenis anasah akan datang nanti, Insya Allah di waktu yang akan datang, Insya Allah. Nah, baik, mudah-mudahan uh, bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufiyatnya kepada uh, kita semua teruslah istiqamah di atas agamanya istiqamah dari istiqamah di atas penuntut ilmu agamanya semoga Allah Subhanahu wa taala taufik yang kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa mudahkan kita semua untuk meraih husnul khotimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa Kumpulkan kita di majlis ini Amin ya rabbal alamin. Ia dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Takulu kauli hadza wa Kita memulakan majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.